dari mulai yayasan Bapak ibu majlis guru Bapak ibu wali murid Anak-anakku siswa-siswi Muslimin-muslimat yang berhadir subuh ini InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu SWT Amin Ya alamin. Bicara tentang masalah hijrah Pindah Meninggalkan satu tempat Hampir tidak ada orang yang tidak hijrah Baik muslim maupun non-muslim Karena makna hijrah artinya meninggalkan sesuatu. Ha jarah pindah. Bedanya orang Islam itu man hajar ma na Allah pindah dari meninggalkan yang tidak baik. Hampir semua orang pindah dari satu tempat ke tempat lain. Berawal dari alam ruh. Bapa, ibu saya Anak-anak, wali murid, guru Semuanya pindah dari alam ruh Kalau satu namanya ruh Kalau dua namanya ruhani Kalau tiga namanya arwah Dalam bahasa Arab ada bentuk jamak, Ada bentuk mufrad, Ada bentuk muthanna Itu beda dengan bahasa Indonesia Kalau bahasa Arab satu kitab Kalau dua kitabani kalau tiga kutub kalau bahasa kita satu buku kalau dua buku-buku kalau tiga ada beberapa buku nah, jadi tidak begitu sulit makanya penterjemah presiden Amerika ketika datang ke Indonesia mengaku kata dia bahasa anda sangat simpel dan sederhana Sebetulnya orang-orang kita yang mempelajari bahasa Arab, Inggris Kata dia ribut, jelimut, sulit menghafal sepuluh kosakata. kata dia sudah hafal dua puluh Karena menghafal kata tunggal dan kata jama' Tunggalnya ruh, jama'nya arwah Dua-duanya dipakai Tunggalnya alim, jama'nya ulama' dua-dua dipakai yang kami hormati para alim dan ulama padahal itu butuh tunggal dan jamak. kita dari mana dari alam roh tunggal tapi disebut juga alam arwah ya karena ada roh saya roh bapak roh ibu roh anak-anak asal muasal kita sebelum pindah Maka di alam arwah ini belum ada bulu, belum ada kuku, belum ada darah, belum ada tulang, belum ada daging. Hanya roh saja. Lalu roh ini ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa izah khatirabu kamibani adam min, min zuhurihm zuriytahum wa ashhaduhum ala amfusih. Inilah ketika Allah mengambil perjanjian dari seluruh roh yang ada waktu itu. Roh saya, ro bapa, ro ibu, ro adik, ro kakak, ro anak, ro ustaz, semuanya diambil janji oleh Allah. Wa ashhadu tadi kita solat mengangkat terunjuk ashhadu Allah ilaha illallah. Aku bersaksi. Tetapi saat itu kita tidak disebut ashhadu, tapi disebut ashhadu tadi. Saat itu disebut ashhadu. Allah mengambil persaksian. Dan itu Allah bertanya dengan satu kata Alastu dirabbiku Bukankah aku ini Rabb kamu Waktu itu kita semua menjawab Dengan satu jawaban pasti Bala syahidna Ya kami bersaksi engkaulah Rabb kami Jadi kalau ada orang masuk Islam di masjid Lalu kemudian ketua masjid mengumumkan, Bapak ibu hadirin ajaran, setelah solat ini, jangan keluar masjid, karena kita akan menyaksikan, ada salah seorang kita akan bersyahadat, memulai hijrah Islamnya, lalu dibimbing oleh Ustaz Imam, apakah kamu masuk Islam tanpa ada paksaan satu pihak manapun? Betul. Benar-benar, karena Allah SWT, Karena keimanan, keyakinan? Benar. Bersedia menelatangani materi 6 ribu? Ya. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول lalu semua orang berkata dia baru bersyahadat bukan itu syahadat ulangan syahadat aslinya dia sudah bersyahadat di hadapan Allah sebelum hijrah ke tempat yang baru sebelum pindah ke tempat yang zahir di tempat batin itu dia sudah bersyahadat tapi orang banyak lupa Anta kulu Yaman Qiyamah pada akhirnya kalian akan berkata Inna kunnah an haza Rafi. Kami tidak ingat, Ya Allah Makhluk yang tidak ingat itu bernama manusia Manusia diambil dari tiga huruf Nun, Sin, Ya, Nasia Manusia berarti makhluk yang lupa dan tidak ingat Orang yang tidak ingat itu diingat-ingatkan ingat mengingatkan itu bahasa Arabnya tausiah Berikut ini mari kita dengarkan tausiah Yang akan didengarkan, yang disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somal LCMA Begitu ustaz datang menyampaikan tausiah, lalu setelah tausiah disampaikan ada pertanyaan tak ada. Kenapa? Karena kami pun tak ingat apa yang disampaikan tadi. Ya tak salah Orang kita namanya manusia Memang tak ingat Cacat ilmu adalah lupa Allah maha kasih maha sayang Karena orang makhluk ini lupa Diciptakannya makhluk yang tak lupa-lupa Siapa namanya? Sony Siapa namanya? Apple Memang dia tak sempurna Sumbing sebelah Tapi tak ingat lupa-lupa siapa namanya Samsung Samsung apa Nokia terserahlah yang penting dia tak lupa asal ada bateri insyaallah tak lupa bapak yang diwilihkan Allah subhanahu wa ta'ala Lupa pengajian Lupa isi ceramah Lupa biasa Yang lebih bahaya Lupa rumah, lupa kampung, lupa anak Lupa bini, lupa rumah, lupa tetangga Ini bukan manusia Tapi sudah naik pada tingkat amnesia Kita belum lagi sampai ke tingkat itu Saya Pak Ustaz selalu lupa istri bahaya Bapak, Bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Maka orang yang lupa tadi diingatkan Yang mengingatkannya siapa? Al-Ustaz Ustaz pun lupa juga Yang mengingatkannya siapa? Jama'ah Ustaz, saya bukan mau menggurui Ustaz ya Tapi kalau bisa Ustaz masuk TV cukuplah sekali itu aja Pak Ustaz Kami sayang sama Ustaz Kami takut Ustaz masuk infotainment kami takut Ustaz nanti dijatuhkan dikriminalisasi. Yang mengingatkan itu siapa? Jama'ah Maka ini kita dalam rangka watawasau bilham, watawasau bissaww. Berapa lama kita di alam yang pertama sebelum pindah itu? Wallahu a'lam bissaww. Yang jelas saya lebih dulu turun daripada anak-anak saya. Kenapa? Karena kita melihat nomor antrian, nomor Abdul Somad lebih dulu. Pindah. Kemana pindah? Pindah ke alam yang baru bernama alam Rahim. Anar Rahman, aku Rahman. Syakatul Rahim wa ja'altu lahu isman min ismi Rahim diambil dari nama aku. Rahim bukan bahasa Melayu Rahim bukan bahasa Indonesia Rahim diambil dari Asma'ul Husna Ketika kita buka Al-Quran Nama yang pertama kali nama dia Bismillahirrahmanirrahim In the name of Allah Most gracious, most merciful Dengan nama Allah yang maha pengasih Lagi maha penyayang tidak dikatakan dengan Allah yang nama perkasa, dengan nama Allah yang maha kuasa, dengan nama Allah yang maha menghukum, dah. Tapi yang dimunculkan kasih dan sayang. Datang pezina, aku merasa diriku bergilimang dosa, sanggupkah Allah mengampunkan aku? Jangan kau takut, wahai pezina. bismillahirrahmanirrahim datang pemakan riba apakah Allah masih mengampunkan dosaku badanku begelimang riba jangan kau putus asa bismillahirrahmanirrahim rahim billadzi arrahman sebagaimana sayangnya rahman begitulah sayangnya rahim menjaga janin dalam keadaan nyaman, adam, ayam, tentram Selama sembilan bulan, sepuluh hari Tempat tinggal itu bernama Rahim Inilah yang sampai sekarang belum bisa dibuat oleh para dokter Andai tidak ada Rahim Bisa dibayangkan Bercampurlah anak itu dengan longtong sayur di dalam Ya, kalau tidak ada Rahim Maka rahim menjaga dia Rahim tempat yang paling nyaman di dunia Tidak ada anak melompat dari rahim kepanasan Walaupun ibunya hamil di Afrika Utara Tak ada anak yang tiba-tiba beku keluar macam es batu Karena ibunya orang eskimo di Kutub Selatan Tempat paling nyaman adalah rahim dan itu sampai sekarang belum bisa dibuat dokter di Singapura, di Amerika, di Eropa Makanya ada perempuan yang tidak asli Wajahnya saja perempuan Kaki bubulu Buka operasi plastik Bisa dibuat kontes bencong tercantik di dunia Di Bangkok Bisa Tapi untuk membuat rahim No Rahim karunia Allah Makanya ketika ada seorang perempuan diponis Kena penyakit kista sebesar duit logam Ini mesti dioperasi Tapi resikonya tinggi bu. Apa resikonya? Nanti ibu rahimnya akan hilang Dan kalau sudah hilang Ibu tak lagi bisa mengandung Meleleh air matanya Mengenang hilang kewanitaannya dia tak lagi utuh sebagai perempuan Rahimku akan hilang Aku tak bisa mengandung Menangis dia Di Saat dia menangis Suaminya tersenyum di sebelah Kenapa dia senyum? Tanyalah sama yang senyum Nah lalu kemudian dia berada di dalam rahim itu berapa lama hijrah dari tempat bernama alam roh pindah masuk ke dalam alam rahim al inna kalain, inna kalakakum. Sesungguhnya kamu yajmau fi khulq fi batni ummihi dalam rahim perut ibunya. Empat inaioman nutfah 40 hari dalam bentuk sperma. Semua kuno alatatan misalnya 40 hari dalam bentuk darah. Semua kuno alatatan misalnya 40 hari dalam bentuk daging. 40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging. Thumayur sedulur. Malaku lalu dikirim malaikat membawa roh yang sudah siap tadi. Malaikat membawa roh Abdul Somad akan ditiupkan ke dalam perut ibunya. Jadi roh itu mulia dibawa dia. Bukan bayangan. Bayangkan roh itu perut siapa lah yang ngaku masuknya? Emang hantu gantangan. Ruh. Datangnya dibawa malaikat Pulangnya dijemput malaikat Sama macam saya Kemarin datang dijemput dan nanti pulang diantar Ada pun yang datang tak dijemput Pulang tak diantar jelangkung Hantu saya Maka pindahlah dia ke alam ruh Dari alam ruh pindah ke alam yang baru Bernama alam rahim di alam rahim itu dia bertahan Sembilan bulan, sepuluh hari Lewat dari sembilan bulan, sepuluh hari Sesar Dulu belum ada sesar Bidan megang Waduh masih lama di lahirnya Gimana bu bidan kampung Ya tunggu ajalah sampai lahir sendiri Berapa lama dalam kitab-kitab pikir dikatakan Ada yang janin itu lahir sampai dua tahun bulan kalau dua tahun baru lahir begitu lahir begigi langsung Dua tahun baru lahir Tapi sekarang itu tidak terjadi Karena setelah sembilan bulan sepuluh hari Bapak dokter ibu dokter SPOG Sepala spesialis kandungan Kita tak permasalahkan mau berapa lama Yang jelas selama di dalam itu Ibunya sudah mulai membentuk dia Menjadi seorang anak Inna khalaqanal insana kami ciptakan insan min nutfatin amsajin dari sperma yang bercampur dengan sel telur sel ovum fa ja'alnahu samian basira janin sudah bisa mendengar janin sudah bisa melihat makanya ibu-ibu sambil masak sarapan pagi dalam keadaan hamil tua Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Suaminya menunggu dengan tenang Mantap seolah-olah Tapi jangan lama-lama ya ma Ini sebentar lagi Sallallahu ala Muhammad Sallallahu Garam ya Allahu alaihi tenang anak di dalam kalau tak percaya sama omongan saya tanyalah dokter apa betul Pak dokter anak itu sudah mendengar di dalam ya dari mana Pak dokter tahu oh saya belajar 14 semester di fakultas kedokteran Ustaz Somad tahu dari mana ayat Quran yang ngasih tahu lebih percaya mana percaya Quran atau percaya dokter saya lebih percaya Quran banyak yang tak dikatakan Quran benar Banyak yang dikatakan dokter tak benar Dulu kata dia kalau ada orang sakit dikasih es Ada orang sakit rendam kain pakai es tempelkan di kening Sekarang sudah berubah, Tidak lagi pakai es pakai air panas kata dia Dulu anak-anak kecil dikasih pisang Sekarang tak boleh lagi pakai pisang Pakai air susu ibu asi eksklusif tak boleh campur dengan apapun. Itu menunjukkan terjadi perubahan-perubahan yang tidak stabil dalam diri para doktor-doktor kita. Bapa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu anak tadi pun lahir ke atas dunia setelah mendengar ucapan-ucapan ibunya. Makanya ibunya enggak boleh stres karena kalau ibunya stres, air matanya banyak meleleh, emosionalnya terganggu, maka anak pun ikut sedih di dalam. Makanya ibunya disuruh senang, bapaknya menyenangkan hatinya, kata-katanya lembut bersahaja sampai lahir anak itu lalu dibisikkan ke telinganya yang membisikkan si bapa nang kata dia Allahu akbar Allahu akbar tapi tidak kuat macam itu. <tik> kuat macam itu terkejutlah dia. Menangis lah dia dia. Keluar <tik> ayah mengazankan anak saya di telinga sebelah kanan. Allahu akbar Allahu leleh air mata sampai Ustaz tangiskan nak saat kau memerah pertama kali yang kau dengar dari telingamu ini suara aku ayahmu nak Dulu makmu kemana-mana membawa engkau dia yang selalu membisikkan selawat tidak ke telingamu tapi langsung dari suaranya masuk ke tangkai jantung ke dalam telinga ke dalam otak ke dalam sum-sum sekarang setelah kau lahir aku yang berbisik ke telingamu la ilaha illallah Lalu terdengar suara dia Menelan air liur Ternampak mata dia berkedip Mendengarkan, merespon ucapan itu Beruntung bertuah saya karena ayah saya muslim Ayah mengazankan telinga Coba kalau ayah saya orang barat bule dulu Begitu lahir kita Wow amazing Welcome to the world Bukan tahu dia azan Memang ganteng, putih Mata biru Rambut pirang, Tak bersunan Ayah kita biasa-biasa saja Tapi dia luar biasa Dia sudah bisikkan Tauhid ke dalam telinga hijrah Orang Islam tak pernah anti hijrah, karena asal wasal dirinya pun hijrah dari alam roh pindah ke alam rahim dan sekarang dia hijrah ke alam yang paling ekstrim bernama alam dunia. Dulu nyaman, sekarang dia kedinginan. Lalu karena dia dingin dimasukkanlah ke dalam inkubator lalu di setel berapa derajat Celsius setelah dia masuk ke dalam tenang tapi itu hangat dari luar Nabi Alaihi Wasallam ketika diberikan seorang anak dipegang oleh Nabi dipegang, dipeluk oleh Nabi hangat tubuhnya dikunyahkan Nabi kurma lalu air perasan kurma dimasukkan ke dalam mulut bayi cairan manisan hangat badannya saya dari hotel terditingin kedinginan masuk ke ruang AC dingin lalu diberikan minum Ustaz mau kopi apa teh hangat saya mau teh hangat Langsung dikasih Itu enaknya di Al-Azhar Di tempat lain Banyak betul pertanyaannya Bapak mau minum kopi apa teh? Saya mau minum teh Teh bunga, teh pucuk apa teh batang? Saya mau teh bunga Yang panas apa yang dingin, apa yang sedang? Saya mau yang dingin Yang teh poci apa yang teh? Kasih ajalah Banyak betul pertanyaannya Menghangatkan badan bayi tidak bisa pakai bandrek bekasi bandrek matilah dia Dikasih cairan kurma Nama cairan kurma itu tahnik Hanaka yuhanniku tahnik Maka dia pun hangat badannya Lalu kemudian disusukan ibunya Fa'inqifti alaihi kalau kau takut anakmu disembelih, Fir'aun Fardaihi susukan dia tak kafir, tak zani. Jangan kau takut, jangan kau sedih. Susukan anakmu. Setelah itu, falkih fil Yammi, hanyurkan dia ke Sungai Nil. Anak yang sudah disusukan tenang. Kawan saya mau pulang dari Maroko. Kata dokter, anak kecil bahaya kalau dibawa naik pesawat. Gendang telinganya belum kuat. Jantungnya belum normal. Tapi kata dokter, ada satu rahasia. Anak, bapak, ibu tetap sehat di pesawat. Gimana caranya? Susukan sama ibunya. Dipeluk rat. Pesawat pun take off. Dia tenang. Kenapa? Dipeluk oleh ibunya. Tenang setelah disusukan. Nah, luar biasa Dulu kita waktu kecil tinggal di tepi sungai Mandi berenang sampai biru bibir Mandi tiga jam Tak ada batu, tak ada flu, tak ada pilek Kenapa? Air susu ibu Anak-anak sekarang baru nengok mendung dah bersin Susukan anak anda Air susu ibu asi eksklusif dia akan selamat dari penyakit tulang osteoporosis Dia akan selamat dari penyakit menular Karena kebal dari berbagai macam Tidak terkontaminasi bakteri Dan yang paling penting adalah Ikatan emosional antara ibu dan anak Sifat ibu tak lalu jauh dari anaknya Maka kalau disusukan kepada sapi Sifat sapi tak terlalu jauh dari anaknya. Ha, kita solat subuh yuk Ma. Sembilan sapi dipajang Di samping masjid Idul Adha Satu sapi dipotong bersimbah darah Sembilan sapi tak ada yang peduli Ma, Tolong katanya Mana ada yang peduli Yang ngomong tetap ngomong Yang ngobrol tetap ngobrol Jangan heran kalau anak-anak sekarang cuek, tak mau tahu, guru capek menjelaskan. Dia nyantai, ya. ini ciri-ciri anak sapi, maka jangan susukan dia ke sapi lalu kemudian anak tadi mulai belajar belajar mengucapkan kata-kata si ibu menyanyikan pagi-pagi Asma'ul Husna Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Kudus Ya Salam Ya Mu'min Ya Muhaimin Ya Aziz Ya Rahman Ya si bapak pun minum oh enak sekali minumannya mah. siapa dulu ibunya yang mengacau, mengaduk dengan asma'ul husna anaknya hafal, ibunya dapat pahala, suaminya tenang, kenapa? asma'ul husna walillahil asma'ul husna fad'ahu biha Allah punya nama-nama yang baik, panggillah dia dengan nama yang baik, ya rahmat, ya malik ya pedus, ya salam, ya mu'min, ya haimin, ya aziz, ya jabab, ya Jalal Juali Quran. Ya malik al mulki. Ya faalul dimayurin. Ya man kaza allah inna masyhukululukum. Fahyakul. Makanya nama nama nama nama yang paling baik adalah nama yang disandingkan dengan nama asmaul husna. Abdul Rahman. Abdul Rahim. Abdul Wahab. Abdul Razak. yang dimuliakan Allah subhanahu taala. Kulo mauludin rajin bin Setiap anak tergadai. Cincin tergadai kerana tak ada duit tebus Rumah tergadai kerana tak punya uang tebus Anak tergadai tebus Berapa harga anak itu mau ditebus Ustaz Somad Apakah boleh bayi tabung Kalau yakin spermanya asli punya suami Indung telurnya punya istri, Hanya menggunakan alat medis saja Tidak ada campur yang lain Dan dokternya amanah Bayi tabung boleh Oh, Kamu kenapa bayi tabung? Karena tak punya anak sudah lama Pak Ustaz Ini yang mau saya tanyakan Pak Ustaz Boleh silakan Ini program bayi tabung paling murah loh Pak Ustaz Berapa? 100 juta hmm. Mungkin tabung-tabung second lah itu Tiba-tiba anak cuma ditebus dengan seekor kambing Laki-laki dua ekor Dua juta dua juta bayangkan kalau memang betul anak itu tergadai menembusnya seratus juta. Tapi ini hanya simbolis saja. Potongkan seekor kambing. Anak laki-laki dua ekor kambing. Anak ustaz laki-laki. Lalu dua ekor kambing, ya dua ekor kambing berat Allah oh, Ustaz, tidak karena saya merasa 96 juta lagi bonus dari Allah. Aku cuma siapkan 4 juta, berapa banyak orang menginginkan dan Allah sudah berikan, tak ada apa-apanya itu. Hari ke tujuh, hari ke tujuh tak ada duit Hari ke empat belas, hari ke empat belas pun belum ada duit Hari ke dua puluh satu, hari ke dua puluh satu tak juga ada Tak usah tengok tanggal lagi Sebulan, dua bulan, tiga bulan, setahun, dua tahun Tak ustaz, dulu orang tua kami susah di kampung tak ada duit Sekarang umur kami sudah empat puluh tahun tapi duit ada Boleh kami mengakikahkan diri kami sendiri, Silakan pulang dari sini langsung hubungi www.kambing.com Assalamualaikum Pak Kambing, kom salam Assalamualaikum Mr. God kom salam, bisa bawakan kami kambing, oke okay. mau kambing biri-biri atau kambing kampung mau kambing besar atau kambing kecil, pokoknya bawa aja kambing bawanya kambing akikah, bapak ibu yang umur 40 30 mau akikah, Silakan nanti sore, silakan makan kambing mohon maaf, saya pulang pagi ini tak bisa ikut serta tapi doa kami menyertai Bapak Ibu tolong gambar foto gulai kambingnya kirimkan ke habis nah tapi bagi yang sudah umur 30-40 hanya akikah saja jangan minta cukur rambut umur 40 hanya potong kambing sedekah tetangga, sahabat, kerabat. Yang sudah 30, 40 tahun hanya akikah saja. Jangan minta ayun pakai marhaban. Di tradisi tempat kami baca barzanji, habis itu di ayun. Marhaban ayanoh. Begitu dibuka pun untuk sangka baik. Rupanya nenek yang duduknya. Begitulah kita diajarkan berbagi sampainya anak itu didoakan apa kata orang yang mendoakan anak yang baru lahir Barakahullahulagafilmauho semoga Allah memberikan berkah pada anak yang baru lahir Wasakartalwahib kau bersyukur pada Allah yang sudah kasih ini anak Waruziktaturrahu kau dapat bakti anakmu nanti setelah dewasa Wabalaawashuddahu sampailah hendaknya anak ini usia dewasa itu doa akikah yang belum hafal. Apa yang kau baca tadi? Adalah. Jadikan anak ini yang soleh dan Ya Allah, Mudahkan rezekinya, panjangkan umurnya. Mudah-mudahan dia menjadi anak yang dididik. Menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Mintakan kebaikan. Hijrah lagi dari anak-anak belajar tengkurap, belajar telentang, belajar telungkup, belajar merangkak, belajar berjalan. Kita ini pada dasarnya hijrah, hijrah, hijrah, hijrah. Orang yang tidak hijrah adalah yang tidak bergerak. Yang yang tidak bergerak itu adalah mati. Semua yang hidup pasti bergerak. Ah, ada apa, Ustaz? Orang tidur tak bergerak, tetap bergerak. Coba tengok dadanya. Coba tengok napasnya. Hmm. Hmm. Siapa bilang tak bergerak? Kadang bergerak dari atas, kadang bergerak dari bawah. Puh. Siapa bilang tak bergerak? Satu-satunya yang tak bergerak adalah kematian. Kalau orang sudah mati, dia tidak bergerak. Tapi dia pindah digerakkan oleh orang lain. Karena kalau dia tak bergerak, tak lagi ada tempat di Habis usia 60 tahun Pendek Garis start bernama kehidupan Garis finish bernama kematian Saat lahir ditangisi Saat mati ditangisi Saat lahir menangis Saat mati orang menengok dia menangis Menangis saat didapat SMP Setelah berpulang ke Rahmatullah Almarhum Fulan bin Fulan Orang datang menengok Oh kenapa kau bapak siapa hubungan dia tak ada apa-apa istrinya siapa bukan anaknya tidak kenapa nangis bapak paling kuat hutangnya belum dibayarnya makanya perlu hutang itu ditulis Albaqarah 282 ya iman jika ada antum binain ajalin musamma kalau kalian menjalin transaksi hutang piutang sampai batas waktu tertentu waktu kulis oh, oh, oh, oh. akhirnya mati meninggal dunia selesai orang kaya mati orang miskin mati orang ganteng mati orang jelek mati Ustaz ambil dari mana lagu Ustaz dari Sulaiman orang kaya mati orang miskin mati orang mati ada Ustaz di Pekanbaru riap, setiap saya nelpon dia, pasti lagu mati. Saya bilang sama dia, tukarlah lagu Ustaz, itu horor itu saya bilang. Kata dia, bagus nih Ustaz Soal, sekarang banyak orang tak ingat mati. Maka setiap nelpon saya, pasti dia ingat mati. Bagus juga, saya bilang. Bapak Ibu coba berubah nanti nada deringnya, kita hijrah, ingat mati. Nah setelah itu masuk ke dalam Hijrah lagi ke tempat yang baru Tempat yang gelap Tempat yang sunyi Tempat yang sepi Berapa lama di sana? Menunggu sangka ditiupkan Setelah sangka ditiup Barulah bangkit dari kuat Iza sama'u <Syurlah> fatarat Langit terbelah Wa idha'al <Syurlah> kawakimu tasarat Bintang-bintang bertabrakan. Ustaz tunjuk bintang kok ke sana. Tu. Wa idzal bi'ar fujran, air laut naik ke darat tsunami maha dahsyat. Wa idzal qubur basyaran, semua yang dikubur bangkit. Bangkit dari kubur satu kali tiupan sangkakala. Wa nufikha fis-sur. Tiba-tiba dia bangkit dari kuburnya. Ada yang bangkit dari kubur kepala dalam keadaan berbentuk keledai. Kenapa kau bangkit? Aku gak sabar nengok imamku lambat. Aku langsung cepat-cepat. Karena aku mazhab Valentino Rossi. Allah, kata imam bangkit. Allah, dia akwar. Apa imamnya lambat pakai batu pula tu? Sami Allah. <tuh> dia sudah tegak duluan. Ini bangkit dari kubur kepalanya berbentuk keledai. Ada yang bangkit dari kubur sempoyongan macam orang kerasukan setan. Oh. Ini siapa dia? Alladzina ya'kuluna ar-riba. Mereka yang makan riba, la yakunu indama yakunu alladzina takhabbathuhu as-syaiton min al Bangkit dari kubur macam orang sempoyongan kerasukan setan. Nanti kita bangkit dari kubur nampak. Eh, hey, nanti makan riba dulu ya. <tuh> Macam orang kesambet ente kerasukan syaitan, dia penunjuk kita, ente lebih parah lagi. Nah Allah SWT, ada orang yang bangkit dari kubur itu, tidak bersama orang beriman. Bangkit dari kubur, eh, guru Al-Azhar, kairul cabang pelembang, iya. Pak wali murid, iya. Bapak Yayasan, iya. Ternyata kita masih satu kompleks ya iya. Tapi ada orang-orang yang dibangkitkan nanti di akhirat. Begitu bangkit dari kubur. Tengok sebelah kanan. Jek ni. Tengok kiri cuyunfa, faham. Lho. Tengok depan andilau, lauk. Karena kau selalu ikut-ikut gongsi pak cahicap gomeh. Wahyu Shallallahu Alaihi Wasallam kiamat kau akan dibangkitkan bersama siapa dulu yang kau ikut maka kau akan bersama dengan mereka Begitu nampak ayah cincay cincay lah hati hati bapa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala hijrah lagi berapa lama di alam kubur ini Menanti sampai hari kiamat tiba Apa yang kita terima Salam dari kawan-kawan lewat Abdul Somad nunggu di alam kubur Lewat jamaah Kebetulan sedang datang ke Pekan Baru Lewat di makam saya diucapkannya salam Assalamualaikum ya ahladiyar minal mu'minin Assalamualaikum ya ahlad kubur Maka salam dibagi tiga Salam pertama tak boleh dijawab Salam kedua Tak boleh dijawab salam pertama Semua menjawab salam ketiga Tak ada yang ingin mendengar jawabannya Tulah salam orang di kubur. Asalamualaikum ya ahlal kubur. Kita tak ingin mendengar jawabannya. Kalau sempat dia menjawab, Waalaikumsalam. Salam yang pertama wajib dijawab waktu saya mengucapkan salam tadi. Semua menjawab. Salam yang kedua tak boleh dijawab salam imam tadi. Saya di belakang imam, tak boleh dijawab. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak perlu saya Waalaikumsalam. Selama dikubur saya mendapatkan tetesan embun di tengah gurun pasir Leher yang panas disirami tetesan embun Segar Tetesan embun di tengah gurun pasir Siapa yang berkirim doa? Anak yang soleh Rabbil firli wa liwalidayah kama. Rabbayani syira mengalir teksan ampun kawan sahabat Allahumma firli walikhwanin aladzina sabaku nabil iman ampunkan aku ya Allah dan saudaraku yang sudah mendahului aku Ustaz kami Ustaz Abdul Soman yang sudah mati dimakan cacing tanah tolong kau ampuni dia ya Allah mengalir pahalanya Pindah lagi, ya sampai kapan? Akhir pindah ke alam. Disitulah sahajah semua diundang oleh Allah. Apa kata Allah? Ya ayuhan ayatul nafsul mutmain. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, ila kembali kembali. Saya datang ke Palembang merasa asing, belum pernah datang ke Palembang. Tapi kalau nanti pulang ke Pekanbaru tak asing. Saya pulang ke kampung halaman saya. Irgi, tidak dikatakan selamat datang di surga. Tidak, kembalilah ke tempat asalmu karena kau dari sana dulu. Kau merantau pindah pindah pindah. Sekarang kau pulang. Irgi, la Rabbi kirauziyatam maulaziyah. Allah dalam keadaan ridho menyambut engkau. Tapi orang beriman tak senang hati pulang sendirian. Masuk. Apa lagi kau tunggu kata Allah. Masuk dalam surat. Masuk. Masuk. Apa kata dia? Ya Allah. Ada yang dulu sahabat aku. Kami sama-sama ngaji dulu. Sama-sama sholat subuh di al Azhar. Tapi sekarang dia tak ada. Dia di mana? Kata malaikat. Dia sedang transit. Penerbangan dia tidak direct. Dia Jakarta dulu duduk dua jam di Cengkareng. Lalu gimana? Aku tak mau masuk surga sebelum dia bersama Karena keindahan dunia dan surga tidak enak kalau dia tidak ada Aku tak ingin nonton bola sendirian Gol, sunyi Aku ingin ada kawan-kawan yang menemani Dialah selalu kuucapkan kata-kata kepada dia dulu Kalau kami ngumpul-ngumpul, enggak -ngumpul, ada lu, enggak ramai Aku mau masuk surga sama dia, ya Allah Apa kata Allah, kau cari dia di dalam kalau ada imannya sebesar biji sawi Kau boleh bawa dia ke dalam surga Inilah syafaat orang beriman Makanya ada ungkapan Saudaraku Kalau nanti kau lihat di surga tidak ada aku Maka kau kenalilah wajahku saat ini Nanti kau cari aku di sana Itu copy paste dari ceramah Ustaz Adi Hidayat Yang viral beberapa waktu yang lalu kalau kalian tak melihat aku, maka carilah sahabat sahabatku carilah aku Tapi jangan gara-gara ini asyik mengharapkan sholawat sahabat, mengharapkan syafaat orang baik saja Kamu kenapa tak ke masjid? InsyaAllah kawan-kawan ku -kawan -kawan yang di masjid itu akan mencari aku Ikut sholat sama, itu maksudnya kau surat subuh kok jam 8? InsyaAllah temanku yang tadi malam tahajud itu nanti akan mencari aku juga. Dia tak ingat kerana ente selalu absen. Bapak yang dimuliakan Allah. Siap hidup berarti setiap hijrah. Siap hijrah berarti siap pindah. Jangan pernah merasa asing dengan tempat yang baru, Jangan pernah merasa asing dengan hijrah. Ingat kita pindah dari alam roh masuk ke alam rahim. Masuk ke alam dunia, masuk ke alam barzah, masuk ke alam akhirat. Setelah di surga, di sana kita tak lagi pindah. Kita akan berada di dalamnya berapa lama? Khali di abada yang sudah hijrah, mantap. Tetap istiqomah, jaga hijrah. Ingat, serigala hanya akan menerkam al kanam al kalsiah, kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Sekelompok bison menyeberang sungai. Predator buaya menanti. Dia tak berani menerkam karena bison terlalu ramai. Tapi ada seekor bison yang minum ke tepi sungai. Ini yang akan dia terkam, dia tangkap lehernya pertama. Karena di situ nafasnya, ketika sudah berlobang darah menetes, dia akan mati. Maka jangan memisahkan diri dari jamaah. Nanti akan ada lagi malam Etikab, solat berjamaah Ta'ajud dengan imam yang luar biasa Dilanjutkan dengan subuh berjamaah Dilanjutkan dengan tausiah Datang, ada pengajian ibu-ibu Di sana, wirid yasin, datang Jurusnya cuma 4 d. Datang, duduk, diam Dengar, ngantuk-ngantuk sedikit Diampunkan Allah SWT Tapi dari ujung sampai ke sana Tak ada yang mengantuk, saya tengok Yang tidur ada, mengantuk tidak Bapak ibu yang dimuliakan Allah Itu yang dapat saya sampaikan Lebih kurang 45 minit. Mohon maaf berlebih Tadi katanya cuma 30 minit. Sisanya ustaz jawab pertanyaan Mana pertanyaannya akan saya jawab akan saya jawab, insyaAllah sampai satu jam. Setelah itu pukul 6 kami mohon izin, Kerana akan melanjutkan perjalanan ziarah ke makam para Habib. Setelah itu pula akan berkunjung ke Majlis Salawat. Setelah itu langsung ke airport dan langsung pulang ke Pekanbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah langsung akan jawab pertanyaan Kaderanister. Pertanyaan tidak masuk dari golongan besar polis dan pemain. Yang mana kita nih? ini? Baik. Ini yang paper, ini yang paperless, yang dari keluarga dulu. Ini akan saya bawa pulang ke Pekan baru Nanti kita akan buatkan videonya, judulnya oleh-oleh dari Pempek. Disangka orang PMP. Oh, <tuh> hanya pertanyaan. Ini oleh-oleh. <tuh> Saya ingin bertanya Pak Ustaz kan ada sebuah cerita yang berisi ada seorang wanita yang sangat nakal ketika malam hari dia melewati jalan yang ada seekor anjing kehausan lalu dia memberikan anjing tersebut minum sehingga tak kehausan lagi ketika wanita itu meninggal wanita itu langsung masuk surga padahal dosanya di dunia sangat banyak kenapa demikian? Seorang perempuan WTS wanita tuna susila melihat anjing menjulurkan lidah karena sangat kehausan panas tri. Ini ceritanya malam, enggak ceritanya siang. Karena tak ada malam panas. Okey lah malam panas karena musim panas ya terserah, enggak apa apa. Dia ambil sepatu botnya yang terbuat dari kulit dia masukkan ke dalam Sumur, dia kasih minum anjing Tiga najis kotor Perempuan ini kotor karena WTS Anjing ini kotor, najis Kalau dia menjilat kita disama Dengan tujuh air, salah satunya dengan air tanah Dan sepatu tempat Mengambil air pun kotor Sepatunya kotor, anjingnya najis Perempuannya kotor Tapi ada satu yang dinilai Allah Apa itu? Kelembutan hati, tak sampai hati Menengok anjing kehausan ini bukan dalil boleh miar anjing Dan ini bukan dalil boleh jadi WTS Ini orang sekarang banyak pandai menyimpulkan hadis Ambil satu hadis mengambil pelajaran Baca hadis baca syarahnya Yang ingin disampaikan pesan cerita ini bukan umat Muhammad Ini Bani Israel sebelum Nabi Muhammad dulu Maka Allah berikan rahmat kepada orang yang hatinya ada kelembutan Sekarang ada orang tidak membayar gaji supirnya Gaji sekuritinya Tukang cuci, tukang pel rumahnya Rajin sholat, rajin puasa, umrah walak balik Tapi titik penuh keringat orang dia makan Kalau belanja, nawarnya di pasar minta ampun Ini ikannya berapa bu? 5 ribu Ih mahalnya warna minta ampun hanya gara-gara seribu perak memangnya jadi seribu itu kamu kaya ini penting ada rasa kasih sayang di dalam tapi memelihara anjing tetap tidak boleh ada hadis lain makni ketanakal siapa yang memelihara anjing bukan anjing untuk berburu mencari makan hanya sekedar untuk hobi saja setiap satu hari dikurangi pahalanya sebesar bukit ubud Bukit Uhud itu panjangnya tujuh kilometer Amal dia sebesar bisul Yang dikurangi sebesar bukit Uhud Jadi tiap hari amal dia min min min min min. Malaikat tidak masuk ke rumah yang ada anjingnya Yang tidak masuk itu malaikat maun Yang tidak masuk itu malaikat rahmat Malaikat maun masuk Mengenai zakat mal pausan Masih bingung apakah zakatnya dikeluarkan satu tahun sekali Atau sebulan sekali Sebulan sekali yang punya pendapatan 4 juta 2,5 persen 25 ribu 25 ribu 25 ribu 25 ribu langsung keluarkan 100 apa bedanya kalau setahun 100 kali 12 bulan kan sejuta juta 200 sama aja. beda mas kalau 100 ribu ringan kalau sudah sejuta juta 200 Allah Allah Allah Allah mau oh, kemana bang, mau bayar zakat berapa, sejuta dua ratus samsung baru sejuta seratus mau kita lempar pakai batu dia bukan jumrah ula, jumrah ustaw, jumrah akobah mau dibacakan ayat kursi dia lebih hafal dari kita kapan dimulainya tahun hijriah pada masa pemimpinan rasulullah zaman nabi sepuluh tahun enggak ada kalender Meninggal Nabi naik Khalifah Abu Bakar dua tahun, enggak ada kalender Meninggal Abu Bakar naik Sayyidina Umar Muncul gubernur namanya Abu Musa al-Ash'ari Kami dapat surat dari tetangga kerajaan sebelah Pakai kalender, kita enggak punya kalender Umar bin Khattab mengumpulkan Tepatnya tahun ke-17 setelah pindah di Madinah Umar bin Khattab mengumpulkan sahabat-sahabat atas usul dari Abu Musa karena enggak punya kalender sahabat ayo kita buat kalender malu enggak punya kalender masa suratnya enggak pakai kalender Oke okay. ada usul ya bagaimana kalau kalender Islam dimulai dari tahun lahirnya Nabi enggak pakai karena Nabi lahir 40 tahun tak ada perubahan ada usul lain, usul kedua, bagaimana kalau kalender Islam kita mulai dari sejak turunnya wahyu Al-Quran? Tak pakai. Eh? Karena Quran sudah turun 13 tahun, tak ada perubahan. Tiga, bagaimana kalau kalender Islam kita mulai dari sejak meninggalnya Nabi? Oh, jangan. Kalau dimulai kalender Islam dari sejak mulainya tahun meninggal Nabi, namat kalendernya bukan kalender Hijriah, kalender takziah. Setiap menyambut tahun baru Islam nangis Marilah kita sambut tahun baru ini dengan semangat luka cita Akhirnya kata Sayyidina Umar Al-hijratu farraqat Bainal haqdi wal batil hijrahlah yang memisahkan Antara hak dengan batil Antara bengkok dengan lurus Antara putih dengan hitam Maka kalender dipakai kalender hijrah Bukan dari zaman Nabi Tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq Lalu kita ikuti kenapa? Nabi yang nyuruh Alaikum bisunnati Ikuti sunnahku Wasunnatil khulafahir rasyidin Dan sunnah khulafah rasyidin Apakah bidnah jika memperingati tahun baru hijrah? Peringatan tahun baru hijrah Bidnah Peringatan maulid Nabi Bidnah Peringatan nuzul Quran Bidnah Dirobah balihonya Dawrah sejarah Nabi Boleh Dawrah kajian Muharram Boleh Ternyata ada orang-orang yang tekstualis. Kalau memperingati, bidah. Begitu dibuat daurah, boleh. Ya sudah, robah aja. Apa susahnya merobah dari kalimat memperingati jadi daurah. Daurah sejarah Nabi. Daurah nuzul Quran. Daurah sejarah Quran. Ngaji. Isinya cuma empat. Kata sambutan, pembukaan protokol. Kata sambutan, pembacaan Quran. Ngaji. Selesai. Pulang. Apakah setiap orang itu harus bayat meskipun dia terlahir dalam keluarga Islam? Ashhadu Allah ilahaillallah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bagi orang non-Muslim masuk Islam. Kalau bapaknya Islam, maknya Islam, Nabi tidak pernah suruh ulang syahadat lagi. Kamu kapan bersyahadat? Mas saya Islam, ayah saya Islam, makmu tidak Islam yang sejati. Kau harus ulang sahadat sahadatmu saudaraku. Ulangnya di mana? Dengan guru kami. Biar sahadatnya bersilsilah sampai ke nabi. Wah oh, nanti saya ulang sahadatlah. Iya, yang penting bayar maharnya dulu. Aliran sesat. Berdalil-dalil, berdalil-dalil, UUD, UUW. Ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya wanita. Salah satu cirinya model begini. Mewajibkan semua harus berbaikan ulang lagi. Tidak ada itu. Kalau sudah dia bersahadat, emaknya muslim, bapaknya muslim, maka anaknya muslim. Kecuali pernah murtad, maka dia syahadat ulang. Tapi katanya kalau mati tidak ada bayaran matinya mati jahiliyah hadisnya soeh mata siapa yang meninggal boleh sifonuk ibayah tidak berbayaran mata mitatan jahiliyah matinya mati jahiliyah hadisnya memang betul sahih itu ceritanya gimana naik khalifah Abu Bakar Siddiq maka kamu harus datang wahai khalifah Abu Bakar aku berbayaran saminawatokna wa aku wapun yang terjadi aku tetap mengikut engkau kalau muncul nanti khalifah, maka kita berbaikan kepada dia. Mati jahiliyah siapa yang tak berbaikan kepada pemimpin. Bagaimana hukum ikut BPJS? Apakah mengandung unsur riba? Asuransi kesehatan? Tidak ada zaman Nabi. Karena Nabi tidak pernah bahas itu, ulama berijtihad. Rambut sama hitam, isinya macam-macam kata yang satu asuransi haram karena di dalamnya ada unsur judi masukkan uang 6 juta setahun sudah 10 tahun tak pernah dapat karena tak pernah kecelakaan akhirnya dia mangkel, gondok, marah dia tabrakan sendiri ke tiang listrik turun hmm, juga duit itu kan? Gara-gara gambling judi maka haram Kata kelompok yang satu Kata kelompok dua Asuransi ini baik Bapak setor lima juta, lima juta, lima juta, lima juta Ketika salah seorang di antara kita sakit Langsung keluar duit lima puluh juta Di mana salahnya Kan ada unsur tolong menolong Maka asuransi boleh Pendapat yang kedua Pendapat yang ketiga Kalau pelakunya non-profit boleh Kalau profit tak boleh Tiga pendapat tentang asuransi Satu, dua Tiga Pilih antara yang tiga Begitu kata Sheikh Ali Jum'ah Mufti Mesir Dalam kitabnya Fatwa Mu'asirah Fatwa kontemporer Apakah dosa besar kecil Ustadz Menyakiti orang lain dengan kata maupun sikap Al-Muslim Siapa itu Muslim Man salimal muslimun min lisan Selawat orang lain dari lidahnya Wayadi tangannya kerana ada orang lidahnya tidak menyakiti Tapi tangannya Sar-ser, sar-ser Yang di-sernya apa? Tombak beracun Masuk ke hati Pak Ustaz saya enggak tahan ngobrol sama dia Pak Ustaz Ngobrol sama dia 5 menit Menit pertama hati saya tenang Masuk menit keempat Hancur bak kacau jatuh ke batu Tak tahan saya Pak Ustaz La tumetilu sadakatikum bilmanni wal'adha Jangan batalkan sedekahmu Gara-gara kata-kata kasar Menyakiti hati orang Na'udzubillah Apakah dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Apa beda cara dosa besar kecil? Kalau disebutkan dalam Quran maka dosa itu dosa besar. Itu salah satu kriteria dosa besar. La tubtilu shadaqatukum bil manni wal adha. Jangan kau sakiti hati orang. Rusak sedekahmu gara-gara itu. Qaulun ma'rufun ucapan yang baik wa magfiratun pemberian maaf khairun lebih baik min shadaqatin yasauha adaa daripada kau berikan sedekah tapi hanya menyakiti hati orang lain. Saya seorang wanita, sudah lebih kurang lima tahun menikah Saya punya sifat yang sensitif Sedangkan suami kalau bicara kadang tak pikir dulu Di lingkungan kerja pun sama Saya mudah tersinggung Bagaimana mengbuang menyikapi solusinya agar tak terjadi Ikuti terapi Jangan mudah tersinggung Buatkan ada kursus Kenapa anda tersinggung? Karena anda berpikir berputar-putar dengan pikiran anda sendiri Maka kita perlu ngobrol dengan orang lain Ternyata aku selama ini salah Aku terlalu sensitif Nengok orang naik rezekinya Aku marah Nengok orang omongannya agak tinggi sedikit, Aku tersinggung Ini agak ditinggikan sedikit standarnya Standar 25 buka menjadi 45 Maka kita perlu ngobrol dengan orang Perlu pesan-pesan Ustadz buatkan terapi jangan tersinggung Kenapa kita tersinggung? Ustadz cerita tentang homar, dia tersinggung. Rupanya anaknya pecandu narkoba. Ustadz cerita tentang masalah zina, dia tersinggung. Rupanya lakinya berselingkuh. Ustadz cerita masalah jilbab, dia tersinggung. Rupanya dia pakai jilbab hanya pengajian najal. Maka tersinggung, ini tak baik. Orang yang tersinggung cepat mati. Sukses tidak hanya anak tergantung bagaimana orang tua mendidiknya. Kalau anak dititipkan di pondok sedari kecil bagaimana? Kapan saat yang tepat anak dipondokkan? Pondokkan anak tamat SD. Tamat SD umur 11, 12, 13. Ibarat pokok kayu dia sudah mulai agak kuat. Pecah bijinya. Muncul akarnya manis. Akar yang manis akan dimakan semut. karena semut suka yang manis-manis. Muncul batangnya Batangnya akan disarang Wereng Wereng menyerang batang Batangnya sudah kuat Akarnya sudah kokoh Muncur pucuknya daun hijau Pucuk hijau akan diserang ulat Karena ulat menyerang pucuk Ulat pucuk Pucuk Pucuk tapi setelah dia sudah agak kuat diletakkan di polybed polybed ini bernama pesantren kau tinggal di sini anak nanti mama menjenguk engkau kalau ibu menjenguk dia berikan dia motivasi maa gak tahan di sini kasurnya tipis masih lumayan mama dulu malah di atas tikar enggak pakai kasur sama sekali gak tahan pedas sambalnya maa masih lumayan mama dulu tak ada sambal sama sekali Jangan ibu melemahkan dia, menengok anak langsung nangis zona, oh, nang. sabar ya. Di rumah dua lapis, di sini tipis. Di cicipi pula sambal dia, eh, enggak enak ya. Kuatkan hatimu lah. Begitu, Ustaz enak aja ngomong ceramah yang mengandungkan kami sembilan bulan sepuluh hari, yang menyusukan kami dua tahun. Suami kami itu kan modal presiden saja. Jangan Kami juga sebagai laki-laki Ini -laki, hati kami hancur remuk redam Berpisah dengan anak Luar biasa rindunya Tapi karena ingin Lebih baik menangis sekarang Daripada menangis nanti karena dia pecandu narkoba Lebih baik meratap sekarang Daripada meratap nanti Gara-gara dia menjadi pezina Kena virus hiv Gara-gara dia masuk penjara Tapi sekarang Setelah nanti dia selesai 6 tahun di pesantren Islamic boarding school Tamat itu dia mau kuliah ke IPB Bogor, mau kuliah ke ITB. Silakan, karena dia sudah pokok yang kuat, keluarkan dari polybed, gali tanah yang baru, tanam insyaallah. Sekencang apapun angin dia tak akan patah. Kenapa? Dia sudah menjadi pokok yang kuat. 12, pertanyaan ke-12 bagaimana menurut Pak Ustaz ada dua orang sahabat si A pernah buat salah sama si B si A lantas minta maaf namun si B tanpa alasan jelas masih bersikap acuh sehingga si A pun akhirnya sakit hati gara-gara sikap si A yang selalu cuik dan acuh kita minta maaf aja. masalah dia memaafkan atau tidak itu bukan urusan kita itu urusan dia dengan Allah Assalamualaikum bro huh. sakit hati saya Pak Ustaz Hidupnya pun tak menyaut Hidup mana bisa menyaut Mulut yang menyaut Maka nah, itu bukan urusan kita Urusan kita aku sudah minta maaf Allah uji kantongku Aku selalu bersedekah Allah uji telingaku Aku tetap sabar dengan ceramah Allah uji kakiku Aku datang ke sekolah Al-Azhar Iktikab, sholat, tahajud. Allah uji rasaku Ini makhluk yang satu ini datang diuji dia dikirim Allah untuk menguji imanku Kita harus kuat Diuji sedekah aku sanggup Diuji tahajud aku sanggup Tapi diuji dengan satu makhluk ini Tapi jangan cakapkan sama dia begitu Jangan bilang Allah sedang menguji engkau Untuk mengutus aku Makin ngamuklah lah dia hmm. Habis 15 menit Pas jam 6 Kita cukupkan sampai ke 12 Karena angka 13 angka sial tak ada itu kasial. Angka itu angkasial dari orang kapir Karena kata dia maaf maaf maaf Babi itu anaknya 13 Sedangkan puting susunya 12 Yang ke 13 itu tak tahu mau menyusu kemana Itu maka disebut angkasial. Itu tak betul bukan ajaran Islam Jangan nanti dapat Hotel di angka 13 Ah pindahlah takut hantu Suha'akidahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hazih al-Niyah wa kulli niyatin salihah al-Fatiha. A'udhu billahi minal syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adhu billahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddini iyaa kana'amul wa iyaa kana'sta'in. Idina suratul mustaqim. Suratul ladhina an'amta alayhim. Walil malummi alayhim. Waladhaan minhamin. Amin. Walatadakalan alamatillah kafartah keluar dari majlis ini segala dosa kami ampunkan ya Allah. Walaih badillah sattartah segala aib cacat hidup kami tutupi ya Allah. Kami bisa hari ini bertemu dengan orang bukan karena kemuliaan diri kami, tapi karena Engkau masih menutup segala cacat dan aib aib kami. Tutupi saat kami berada berjumpa dengan Engkau. Yaumatul bulsarair pada saat semua aib dibukakan, maka tutupkan aib cacat silap salah kami ya Allah. Walamusafiratillah wasalta. Orang kami yang musafir sampaikan ketujuannya ya Allah. Walah aziban illa zawajta yang akan menikah mudahkan urusan pernikahannya berikan jodohnya yang soleh dan solehah. Walah mumtahinan illa yang sedang ujian luluskan dalam ujiannya mudahkan berikan bisikan-bisikan ilham yang baik ketenangan batin sehingga mereka lulus menjadi orang-orang yang sukses dalam ujian dunia dan akhirat ya Allah. Walah mariton illa syafaita yang sedang kau uji dengan penyakit sembuhkan angkat segala penyakitnya la yughadiru saqaman ta'akan kuman untuk selamanya wala ma'i illallahurahim ta jangan meninggal dunia curahkan rahmat ampunan kasih sayang untuk mereka ya Allah Allahumma timlana bihusnil khatimah wala taqdimu alaina bishuiril khatimah Allahumma jadal akhir kalamina 'inda intihai ajalina jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai nanti yang keluar terakhir dari mulut kami la ilaha illallah rabbana fighfir lana kami, wali walidina orang tua kami, wali abaina ayah kami terbakar kulitnya mencari nafkah makan halal untuk kami tak dapat kami tembus budi baiknya ya Allah, ampunkan dosanya ya Allah Wali Umahatina, ibu kami, bersimbad darah dia melahirkan kami. Sembilan bulan sepuluh hari kami menumpang dalam rahimnya. Muntah dia, tak lalu makan dia. Berapa kali dia tak tahajud malam karena tangis rengi petik kami. Berapa kali dia tak jadi sholat duha karena kencing kami di kainnya. Berapa kali tajam mata orang melihat dia karena kami menangis di tengah orang ramai. Entah berapa kali kami membuatnya meratap, menangis, menyusahkan hatinya. Tak dapat kami balas, ya Allah. Andai dia masih hidup bersama kami, dapat kami peluk cium dia. Andai dia masih ada saat ini, dapat kami akan makanan untuknya. Andai dia masih hidup di atas muka bumi, saat ini dapat kami katakan kepadanya, kami sayang kepadamu, Ma. Tapi sebagiannya sudah pergi menghadap engkau. Ampunkan silap salahnya, Ya Allah. Ampunkan segala dosanya, Ya Allah. Allahumma ja'al jannata masu'aha. Jadikan surga sebagai tempatnya, Ya Allah. Andai dia masih hidup, sehatkan badannya, Ya Allah. Kuatkan dia, Ya Allah. Andai dia sudah pergi menghadap engkau. Allahumma ja'al qabraha radhatan min riyadhul jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu. Walata ja'al qabraha hufratan min hufarin mirat. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka Amu ya Allah Anak-anak kami ya Allah Begitu kuat ujian cobaan yang akan mereka hadapi Menghadapi narkoba Menghadapi seks bebas Menghadapi godaan internet, televisi Kuatkan anak-anak kami ya Allah Berikan mereka pagar Berikan mereka kekuatan Berikan mereka pendidikan yang baik-baik Ya muqallib al-qurub Wai engkau yang membolak-balikkan hati Zabit sulubana Kokokan hati kami dalam agamamu Ya Allah Allah merzuqnal istiqamah Berikan kami istiqamah La ilaha illallah Allah majal akhira kalamina indah Tiai ajalina Ketika malaikat maut datang mencabut nyawa kami Kami ingin yang terakhir keluar dari mulut kami nanti Alala, La ilaha illallah Allahumma kami tak ingin anak-anak kami kaya, tapi dia tak tahu ke mana harus menghadap. Kami tak ingin anak-anak kami punya jabatan tinggi, tapi dia lupa kepada Engkau. Kami ingin anak-anak kami orang-orang yang baik. Rabbana habla nabil salihin jadikan anak-anak kami anak yang soleh. Rabbana habla nabil ladung kesuriyatontaiibah jadikan mereka anak-anak yang baik-baik budi, tutur bahasa kata sempurna, lembutkan nanti mereka jangan melawan kami ya Allah. Rabbana a'blana mina zwaizina azriyina quratan ayun jadikan mereka orang-orang yang sejuk di pandangan mata kami sejuk mata kami mandang mereka karena mereka pakai kain pakai baju koko pakai pakaian islami sejuk mata kami mandang mereka karena mereka baru saja pulang solat berjamaah sejuk mata kami mandang mereka ketika kami buka pintu kamar kami lihat mereka sedang bersimpuh hajud di hadapan ya Allah Rabbana a'fir lana zubanah walid walidina warham kuma kamar bayana ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا tak membalai ya Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.